Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu Ashhadu la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah saya berkata bahawa Muhammad dan Rasulullah Ya ayuhaladzina amanu takulah haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhaladzina suttaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsu wahidah Wa khalak minha zawjah Wa basa minhuma kasir wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida a'malakum wa lakum dhunubakum wamay yuti'illaha wa rasulahu 'adima Amma ba'du Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadi hadih muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhak Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolalah Wa kulla dolalatin finna Masyaral muslimin hadirin hafadhakumullah Merasakan maus penjelasan hadis Abu Hurairah Rasulullah Anhu pengendikan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hakul muslimi, alal muslimi kamsun. Rasul Salam, wa iyyadatul marid, wa tibahul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tashmitul atis kita sampun jelaskan makna Rasul Salam. Rasul as -salam. Jawab Salam Kita tinggali ingkang nomor kali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nibutakan Termasuk hakul muslim Alal muslim ingkang nomor kali Ayadatul marid Ayadatu Al marid Niliki Wang Miriam Ayadah al marid Nih okay, ini termasuk hak Muslim alal Muslim. Meriang ingang kados pundi, keadaane tiang ingang perlu dibun teliki. Almarib, ida ida muribok wang kutnya fi baiti. Nih boten kapeh meriang. Nih apa? Perlu diteliki. Utawi di Anjurakan sobat asnil lagi. Anangin ingat pun masuk almarit, ghe nalika net yang dikumbriang. Briang ini ku, uh, <coughs> boten sakit kesak kesah. Ida muridok wang kutnya afi baiti, ghe boten bisa jamah, boten bisa beraktivitas, boten bisa nek niku kerjane teng kantor eh mboten nah, bisa mengkantor sing biasa dagang mboten bisa dagang sing biasa dati kuli mboten bisa nyambet gawe nggih eh. iki nek biang niku mriyang dileg aktivitas sebiasa nah, ke barang <laughs> masjid biasa teng kantor biasa teng pasar biasa mengwarung ya biasa Geh, okay, niki buatan peluh. I, maksudnya buatan kelebu, buatan kelebu termas, buatan kelebu sing niki. Geh, buatan kelebut. Nah apa ingat di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia datul marit. Kata sembriang sing, kata semapa sing kata sawu gambaran pun. Fain alahu ala ikhwanihil muslimin. Wang kos satu menewang, gue mahu sembriang sing, kata semapa sing kata gambaran pun. Niki dua hak. Ingatase sedulur-sedulure muslimin. Hak napa ayyuh supaya kaum muslimin nilihi dheweke. Nilihi dheweke. Wa yadhkiru wa yudhkiruhu ma yambahi ayudhkiruhu bihi. Lan kau muslimin ngemutaken dheweke, ngelingaken dheweke. Perkara Sing seyogiannya Kau muslimin Nge mutahkan Kelawan perkara mau Napa sini maksud Minat <tuk> taubah Wal wasiyah Wa kasratul zikri Wal istighfar Wa kira'ah al-Quran Wa khairi dhalik Minal a'mal salihah Nih Kita terus niliki wang meriang Ini kemudian semata mata tilik Nggih soal umuk sakit-sakit mawon, ke? Ya? Ning bauten semata-mata namung tilit. Nah pasing perlu dilampai teneng tiang ingkang aya datul marit aya juga ngemutaken maring wong sing beriang kelawan perkara sing wong beriang kue mau butuh dia mutaken. Nah diantara perkara sing wong beriang dikue butuh dia mutaken minat taubah dia mutaken sekang tobat. Dia mutakan sekarang napa? Taubat, taubat sekarang tusatusane, sekarang kemaksiatane, sekarang penyimpangane, sekarang kesalahan kesalahane. Mumpung dah surip, deh tanda tandane wong nikuh edek mati nikum beriang. Tesis dia kesempatan. Dia mutakan dia wajib nikuh sekarang taubat wal wasiyah, wal wasiyah. Lan, wang beri yang mau butuh dia mutakan sekarang perkara wasiat, kena nulis wasiat, kena nyebutakan wasiat wasiat. Waktu seroti dzikri, dia mutakan wang yang mau sekarang ngekeh-kehakan zikir dzikirullah, eh nabi subhanallah alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah, lan sana sana Wal istighfar Lan ngekeh-kehakan Istighfar Macam apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Astaghfirullahaladhim Wa kirah Al-Quran Demudakan supaya ngekeh-kehakan macam Al-Quran Wa ghairi min al a'mali salihati Lan lia liane sekang gue mau kapeh Min a'mali salihah sekang amal-amal sing saleh. Jarang nggih. Ya. Wong telik wong beriang Nggih mutaken ngelingaken wong no, mriyang suwadas no, niki niki nik. Jarang kan? Iya. Niki jore iki. Hah? Jore iki. Telikan wong mriyang. Sing telik urung ngeling, durung ngelingaken ki Ngel Ngene iki penting. Ngeh, yes, pihang beriang ni, itu mutakken sekarang. Taubat, wasiat, kasratul trikri, kasratul istighfar, keratul Quran, dan sana sana se minal a'mal as-solihah. Yes, Nih perlu dia mutakken supaya memiliki pandainya, okay? Supaya infak, supaya sodako. Kadit jom, bungur romantik. Yes, Ngeh, yes, senajan umamane dia wajib dikunjung atau kageng sodako nangkahanan pun parah berianghe. Nih kurniainya mungkin. Button Sami, kalian nalikan ini dewa si sehat, infake Wong nalikan ini sehat, kalian nalikan ini beriang, ni kini nilai ni beda, ni sahaja nilai beda, ditetap lumayan kan daripada button. Dia mutakan bandamu singake orang ditinggal mati, orang tiga awak. <laughs> Apa ya, itu? Tapi sieman-eman baik kata. Bus mati. Emotakan, emotakan. Mungkin masalah zakat, singurung bandar-bandar, singurung dizakati supaya dizakati. Gairudalik, gairudalikan niki kata niki, niki, niki, niki, niki. Min aman, min al-amali salihah. Wajudalik termasuk niki kaitan pun kalian ingat tul marit tiyang ingkang niliki wong mriyang niku ndonga-gaken supaya mari. Ndonga-gaken supaya sing mriyang mau mari. Mislo ayaqulu contone eh wong sing mriyang niki nalikene delik mengucapkan doa la basya tahurun insyaallah. La baksa tohurun, InsyaAllah La baksa berianggora apa apa, turun InsyaAllah Tohur, nama tohur, bersih, ngerski InsyaAllah Allah. Gitu. Kesenapa? Meriang niku bisa ngerski dosa-dosa. Meriang niku bisa ngerski dosa-dosa. Iklas mestinya, <tuh -tuh> Okay. Tapi jarang lah. Nee, terus musibah ingkang ngenani maring salah jeneng wong. Musibah sing ngenani maring salah jeneng wong. Ni kisah busuk. Tosa-tosa. Bisa ngresiki tosa? -tosa. Bisa tosa. Nah, di antara doa ingkang Sagedi pun uh, ucapakan deneng tiang sing tilik wong beriak, lah baksha tohurun, insya Allah utawi syafaqallah muka allah aweh mari-maring siliramu Eh nek njenengan ajeng ngobati ngangge ya nggih mangga muter masalah nggih eh. utawi eh doa-doa sanes sing intine niku sing intine niku kanggo ngagaken supaya sing riang niki mari wa iyadatul marid fardhu kifayah ia ya, adatul marid niki hukumnya fard kifayah. Budda ayaudal ya muslimun akhahum. La budda ayaudal ya muslimuna akhahum. Mustine kaum muslimin niliki sedulure sing mriyang. Wa idha ada wahidun minhum Hasolat bihil kifayah. Naligane ana salat jining muslimin wis niliki cukup berarti dia akan membuat dosa dia akan membuat apa? dosa berarti hukum Datul Marib ini juga hukumnya fardhu, difaya sebab ini kemungkinan ini, kadang-kadang tidak mungkin kan ini kan tidak terlalu banyak jadi Datul termasuk fardhu. Kifaya, nengnek niku pada niliki, berang-berang pada niliki, nange, nange cara sing bagus, sing apik, kini muter masalah, bahkan dia apik. Waktu takunu fardu ain, jika kan almaribu, min Kadang-kadang niliki wong beriang gue mau, bisa jadi fardu ain. Nek asal hukume, niliki wong beriang niku fardu kifayah ini lili ki wong meriang niki bisa tetap farduain nalikane sing meriang sing meriang minal akarib sing meriang niku kerabat sebab nilikine dewe maring, wong sing meriang mau termasuk silah termasuk silaturahim silaturahmi Hukumnya wajib Berarti Niliki wong meriang Sing meriang ini Dulur kudu disambung Hukumnya apa? Farduain Ain. <tutuhkan> ini berjalan itu itu Siapa yang berjalan itu Siapa yang berjalan itu Yang ini Yang ini Yang ini Sing meriang ini Wong sing pancen wajib disambung nilikine DWK maring wong sing mriyang mau fardu ain dudu fardu kifayah male. Suam niki wong sing mriyang niku termasuk aqarib dulur lanange, dulur watone, ramane, biunge, pamane. Sing mriyang niki sinten? Keluarga, Keluarga. Nah, nekti yang niku wong bater niligi, bisa dosa sebab berarti medot napa? Perseduluran, medot seduluran, haram. Singma rekna wajib niliki wong beriang sebab dwi keni akorib Nah, nyambung seduluran kan wajib nalika nah, ana sedulure sing mriyang terus niki tiyang mboten niliki berarti kaitane ni pun kalian medhot napa. Kali. Eh, kan, napa? berarti kan hubungannya Dadi wonten hubungane kali wonten hubungane kalian silaturrahmi. Nek nganti kena-kena dulur kaya niku mriyang kok ora berarti kan medhot napa? Berarti wonten apa-apa niku. Hah? Katen tenapa-napa kan? Nah, apa kok ora telit? Mudah-mudahan ya, telit. Wonten ugang di balik padha. Nggih, kula alam sebagian tiang niku. Nek sing mriyang niku, kok sik. Ya. Wonten <tuh> sing mriyang niku wong liya. Semangat telit. Nini sing mriyang dulur. Mala ora. Nek sing meriang wong lia merintah merenta wong lia kon pada tilik kon pada tilik. Ni nek sing meriang sedulur jelek malora. <laughs> nah iki berarti wonten wonten apa-apa niki. Nah, eh Oh nek sing ora weruh. Ana kamane waras. Niki mungkin congrah kene likan waras niki. Atu mangan saru cepet mari ya. Ney <hari> <hari> <hari> <hari> <hari> <hari> Eh uh, marid iki saged dadi fardhu ain nalikane sing mriyang niku sinten? Al aqarib. Nah, sebab bagian iki al aqarib wajib disambung. Nah, begini nalikane mriyang wajib ditiliki. Dening sinten? Dening tiyang wau. Nih. Sakdi wamene iki Gini ki makanya diterangkan, makanya diterangkan. Napa wong nilai wong beri angiku cukup subisian, cukup pintu-pintu lo? Makanya untuk penjelasan. Pas kerja kapora. Okay, kita tingali penjelasan salah jingi pun. Wa'alam, anna al-ulumah rahimahum Allah zakru li'ya datil maridi adaban. Ngerti ya. Sato menne para ulama rahimahumullah nyebutken niliki wong mriyang kuwe mau ana tirang-tirang adab. Nge delik wong mriyang iku ten ana adab Boten asal-asalan, boten sembarangan, boten ngawur. Napa diantara antara adab-adabe? Alla yaksurul a'id lil maridi muhadatsatahu bis su'ali an halihi wa an naumihi wa an aklihi wa an syurbihi wa ma asbah hadhalik di antara adab ingkang kedah dipunkadekaken dening tiyang ingkang niliki wong mriyang wong sing niliki wong mriyang aja kaken ngobrol arekaken takon Keadaannya Wang Sing Meriang. Nih sebab Wang Meriang ni, aku arjawi takonan ni, kadang-kadang bebe. Nih, kau njenengan dia, kau nengakin Meriang ni, aku kan ngomong bebe-be, ya nih, kau, nih lah ni, aja kakin takon masalah turunnya kepriwe, masalah mangane kepriwe, masalah oh. umbe kepriwe, masalah pipi kepriwe Ampun privé, abun kakin. Nenek sekedar mungkin gak, sih dibahas lagi ni gak, aja kakin. Nenek sekedar takon pipi mungkin gak, mangane lancar nama boten apa rasanya ke privé wajar dikuacar. Nenek kakin. Takon dia baru. <laughs> illa ida kana ya nasu bi hadza kecapa wong sing mriyang niku nek ditakoni masalah niku malah seneng. Ya, untuk antara sebagian tiyang niku senajan dheweke niku sekanane apa? mriyang, ning keton bungah nek ditakoni masalah-masalah keadaan nek. Eh. Eh, tetes salah ikane tiyang sing mriyang iki ketone kok nek ditakoni masalah niku mboten seleraan jawab. Gila, ini ku pun dipaksa. Ditakun ini, ditakun ini, ditakun ini di detil-detil. Takun ponjogoto apa, anu-anu apa. Terus malah cerita pangga kumriang kaya sampean. <laughs> Mati. <laughs> <laughs> <tid> <mokin>. Ya niki <tid> boten pas. Nggih. <tid> <tid> <tid> lah buatan boten pas ngeten niku nggih. Okay? Di kadang-kadang, nggih perlu ngati hati lah, ye. Sing diajepi kulojeng dengan iki, tiang sing meriang, sing istilah bahasa sendik ini sensitif, sensitif. Ibu ya, meriang, iku sensitif banget lah. Kerungu apa iku bisa tambah biang, orang tambah mari, ye. Ya. Kadang-kadang kerungu, sing meriang, ya dengan cerita masalah tengkampungnya, nonton kerusuhan, nonton banjir, nonton <terusangan> iki. Geh, okay. sawai sampai kebanjiran. Lang, ni kisah kemeriaan tengah rumah sakit. Di sawai kebanjiran, Lonyoh banjirin, Eh, lah, ni kisah kugut entas, kugut entas. Di cerita ni kugi cerita-cerita yang seger-seger, cerita-cerita yang main-main, sing -main, bisa dan teka sebab cewek-cewek terangsang kiterangsang kemari, kata Hmm. Ampun malah cerita cerita sing, yang... sing <SILENCIO> <SILENCIO> sedih sedih, sing sedih, sing sedih. Haken kat sini aku, aku mati, gara-gara sa... pejagitnya pada kau sampean <SILENCIO> Gini, ke, adab, Ini kau, ini kau, adab sing kat sini kau senengnya. Gispin awal yang kau, tiang beriang sensitif kau. Tapi pembicaraan pembicaraan aku, buatan kau, buatan sakit dijak, dijak, apa ngobrol sing serius. Eh, nanti, sing napa niku eh nggih sing halal sing berat lah nggih ampun ngaten niku nggih eh, sebab niku sensitif lidzalikalu mila sak menika para ulama ngendika yambahi Allah yaksural maqam indahu wa yutilu berarti tilik wong meriang niku ora kena suwe-suwe aja suwe-suwe nggih sedhela cukup eh, sebab apa sebab wong sing meriang niki gebutu kadang-kadang ngobrol karo bojone, anake, keluargane, istirahat e. Wala yuhibbu aythilal julus indahu ahadun Dheweke ora seneng nalikane ana wong sing tilik kesuwen. Nggih ya, Mas. Gini iki tambahan, lakin ning idza alim tak annahu yastanisu bihadza wa yafrah Anangin, nalikannya gue ngerti Sing meriang Nek hijat ngobrol, seneng okay. Contohnya Pak Rohmat Meriang, ditiliki Pak Tijan Aja kiri-kiri balik ngobrol disit Gek kan? Langit, cukup Kok disit? Kau ikna ini, kau ikna ini Berarti mari Kejaban iku bong bahkan niku kadang-kadang bisa jadi obat. Gancan niku bisa jadi apa? Obat. Longkane sing klop sih. Wong jagonge biji jeren kaya niki. Apa kapan ben? Lha ngene. Dadi umpamane sing salah sijine niki mriyang, sijine niki niki bisa jadi apa? Obat. Dadi obat. bisa jadi obat. Niku bagi wong sing mriyang itu sebenarnya kepripun kadang-kadang Ya dengan ngatene wong mriyang kok dadi dadi Sing meneh meneh sing meneh ora Apa kenapa orang gedondongan? Nggih. Nggih dalem. Eh di antara perkara sing penting nggih. Nek kan wong sing cilik, ada pada be. Lah seniki wong sing mriyang niku kedae kepripun ngeten niku. Wong sing biri yang keda sabar. Ini ni, ini ni pokok ya. Wong sing biri yang ni ku tutup sabar. Wong sing biri yang ku wau ngekeh-kehakan pikir, taubat, lansana sekeh mautan mati, ngekeh-kehakan -keh amal, soleh. Wong sing biri yang buat tengkenging nak ya, bang niku nikung, boten kenging apa? Bersula. Dersul. Sebab sebagian bang beriang niku bersula. Ya, ya. <laughs> Seumbar mana kepepet, Saking aboteng penyakit Niku boten kena donga jaluk mati. Boten kenging jo donga jaluk mati. Ya Allah, ku lepatan imawan. Boten kenging. Kepepet je, donga. Napa tonga ne? Ini Mbah Fatih lah apa-apaan Allahumma Ahyini <tiri> Inkanatil oh. <tiri> haya'u Hayatu Khairan li Watawafani Inkanatil wafatu Khairan li Allahumma ya Allah Ahyini <tiri> Mungkin Panjedengan mari kesang di rumah Tenggula Inka natil hayatu khairan li Nek kesang niku Kesainan gaya kula. Wata wafani Lan ya Allah Pejah kula. Inka natil wafatu khairan li Menawi pejah niku Kesainan gaya kula. Jadi umpam mana mati ya mati apik Umpam mana dine urip Urib, urib si ngapi Bagaimana dengan ini Syakit ngabotnya penyakit Penyakit kanker berat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 Itoh wit to beaten niku pancen ya. Tobe, tobe itu ya resik sayang. Ya. Ja, Janjane ya bisa njot wit teng dhewek. <laughs> bisa ngombe dhewek. Ning nyaluk di Oh. Lha menawa ora pamrengan ning gak diadab. Gini iki. Gek niku nggih mboten pas, eh ning ana wong cing tilik dadi ngereng-ngereng. <kurang> nggih. Sing nggih niki jenenge kuwi sabar. <laughs> sing ngereng-ngereng kok sebab ana wong tilik dadi ngereng-ngereng. Kalau kelas kalau saya je. Begini ikhlas berarti. Begini ya. nah, banten. Insya Allah pas dengan ini ku. Nah, biasa mahu lah. Nampak sih ontem. Nampak sih ontem. Kita tingali penjelasan salah sih pun saking para ulama. Nah, kita terus nali kau senang dicak ngobrol. Nah, Bukan masalah. Hanya dengan suwe. Jenengan niku nganti Dewa niki wis menganggap cukup lah ya? Mungkin kan nonton isyarat, wis kesel cerita crita, ngomong, wis ketone wis meneng wae. Ah niki indikasi tanda-tanda teknikipun -tanda pun pun wis ora seneng. Waune wow, ojo giring-giring bali, ojo giring-giring bali. Engko disit anu niki niku cerita disit. Nggih, ya, kan sise wong priyangan drop kan. Nah niku pun nah, bon, tinggal ene. Jadi kami ingin membutuhkan masalah Suwe Anangin catatannya wau Nek pancen DWG ini, catatan, wow. ini panceng, Senang Senang ya Ketinggalan senang ya? Bahkan dia luk Acik giri-giri bali ya, ya? Kalau <tuh> Ulama Mari penjelasan Termasuk adab, Ini adatul marit <tuh> Alla <marid> yazurahu Fil awqatillati yang Gunul Galip fihah mau aja ngunjungi Wong Sing Beriang nang waktu-waktu sing umume Wong Sing Beriang mau lagi istirahat lagi turu lagi kailullah kailullah ne? natosnya? Negeri kailullah ni aku istirahat sejenak lah. Tante nih. ampun ampun. Niki wong priyang niku teng waktu-waktu sing kaya niku. Hmm. Tilik priyang Jom 1 wengi. Lah wong priyang jam 1 wengi sing nunggoni ya wis Wah sing priyang nggih mungkin sek istirahat, mboten mungkin istirahat. Ya. Wa ma asbahadhalik. Nggih pancen kudu dilegadhakan ya. Mungkin sing priyang saget ditiliki. Ning mungkin sing di rumah Mungkin siap. Nang biasuk esuk pas subuh, sing beriang anak-akek, uman-akek keluargane niki, jenengan tilik nang saat-saat sing keluargane se... kisut, rubes, manusih nangis, manusih nguyuh, masih <laughs> lagi dengan tilik kan jadi mereka nerubes kan niku, nih ini mungkin mangkene pun tuha, pocha pocha pun sami mangkat, Belajar pun sami resik, pun sami Gee, bun pun berjalan, katakan gee. Nah, waktu waktu ha, ni mungkin tepat. Gee, istilah itu umpan papan, nama dia apa? Maksudnya? Umpan papan. Ah, gee, umpan papan. Gee, umpan papan. Kalau, wala yang bagi ayam, ayat ae suramin ia Ulama. Maringi penjelasan orang siugiane tilik wong riang niku bula bali bula bali esok tilik sore tilik gobungi tilik esok maning tilik sore tilik nenek niku sing tilik para medis para medis ngetas ya, eh. ya maksudnya matri, Jadi, ini maksudnya menteri napa sinton panjeniku ngontrol dan nah, niki kulo jenengan wong biasa mau tentang dua mau tentang kalian medis kalau-kalau dilu kalau-kalau dilu kalau-kalau dilu oh sering diteliki itu mau kira-kira apa tuh analisisnya yang kosong dikit karena hajah zalik ke jawaban yang dibutuhkan ke jawaban apa dibutuhkan kan dengan di samping Umama meniki keluarga di samping niliki mungkin kirim panganan. Besuk sore awak wingi mboten masalah wong panjeniki nilikine ngurusi ngurusi pangane Sing mriyang. Nggih, terus intine kesimpulane lha ngaten nggih, sing mriyang, eh yang sing tilik wong mriyang niki seogiyane jaga kemaslahatane Wong sing mriyang. Jaga kemaslahatane wong sing mriyang. Nek jenengan telik wong beriang jenengan ngerti obat beriang mriyang niku niki obat e, niki obat e, niki obat jenengan maringi ngerti obat. sebab niku saged manfaati nggih sing mriyang. Lah niki sesuai kaliyan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau wala tatadawau fi Kau berobat robat ajak menggunakan obat-obat sing -obat haram dirimu men ndukaken obat ngene iki ku obat-obat sing haram nah onten perkara sane sebali ingkang penting dipun lampahi dening tiang sing mriyang nah dening tiang sing tingali ki wong mriyang takon masalah salat ta kepripun ya sebab sebagian tiang Sing nunggoni wong meriang Ini kemudian peduli masalah Sholat. Sholat Sholat yang ono Orang yang ono Mulanya penting ye. Nunggoni wong meriang ini wong sing duwe ilmu Wong sing duwe napa? Ilmu Wong sing geduganan Maksudnya geduganan apa? Gedugang yang mengutakan Geduga Ngelingakan Isipat puang beriang ni ku kan meh lah secara umum ke? Kewajipan. Meh napa? Meh mati. Nah nak ni ku mangke, bauton dipimping, bauton dipinam, bauton diurusi hal-hal sing berkaitan kalian masalah ibadah. <tuh> Niki mangke bauton husnul khutima. Padahal sindhara para puang ni ku kan husnul khutima. Mati nangkahanan, penutup apik upa, Nah, ini penting masalah sholatnya Masalah waktunya Masalah mungkin wuduhnya Masalah-masalah sanese okay? Ini masalah sholat yang yang beriang misalnya Kalau ingin Ini DWG ini beriang ini Ini di daerah sing Lokasi sing DWG ini pun tingkatan safar Lelungan Sholatnya sakit di jamal jadi di kosor hmm. Jakarta Ini hmm. penguang tanahan berubah Jakarta hmm. Ini kan sakit di apa? Kosor, di jama' di kosor Kan jadi enteng Nek tengumah sakit di jama' Mereka sakit di kosor Kosor Oh di kosor. Ini kan hal-hal kadang-kadang Dia ini kan mereka paham Nah Kan jadi enteng akan mongsi beri ya Mereka boleh balik Budu, sholat Mereka okay, boleh balik Prosesnya kedauan Mereka butin... terus Praktis, ni. Sebab agama ni ku macam kan kampangan. Tiang-tiang sing meriang ni ku kenging jamak, kenging kosor, kenging jamak kenging kosor. Nalikane dewa keni ku musafir. Kenging jamak, nalikane dewa keni ku, buatan musangin kosor. Bukan kenging kosor. Eh, niki penting eh. Kaitan ibu bapa masalah apa? Ibadah, masalah ibadah. Nggih niki hakul muslim ingkang nomor kalih ingkang dipun sepakataken Nabi sallallahu alaihi hakul muslim ala muslimi khamsun Amal al salis tsalits dene hak ingkang nomor 3 ittibaul janaiz ittiba al janaiz ngetutaken jenazah Ngetutakan Jenazah <tut> Fa inna min Hakil muslimi ala akhihi Ayyattabi ajanazatahu Mongko satu menik Setengah sekang hake Wong islam Maring Wong islam liane Ayyattabi ajanazatahu Dewi ke ngetutakan jenazah eh. Ngetutakan saking kundi Min bayitihi Ilal musola sekang umae Maring panggonan solat. Begini, tentang kemungkinan solat ni, aku mau tentang umah. Misalek solat tiga waten, di masjid, utawa teng panggonan-panggonan sanes. Yang teng erigi umume teng umah kan? Ya. Teng umah umume teng teng daerah kita niki. Anak ni aku mungkin solat t teng masjid, teng panggonan sanes. Gih, titut ittiban aljanazis min baitihi ila almusalla sawa'un fil masjid Atau fi makanin akhar Ilal almaqbarah nganti tekan hmm. kuburan ganjarane kula ngerti kan nek. Kulung -kulung. hadis hadis akhrajahu al-bukhari wa muslim man syahidal janazata Hatta yusulia alaiha Falahu qirat Waman syahidaha Hatta tudfana Falahu qiratan Sapa wongesing nyekseni jenazah Sehingga dewege nyolati jenazah mau Dewge uli sekirat Lan sapa wongesing nyekseni jenazah Sehingga dikubur mongko dewege Ulih ram Qirat Qila wa mal ya Rasulullah Sahabat, anton singmatur. Ya Rasulullah, kirataniku. Napa ya Rasulullah? Mislul jabalaini ini al Adimain. Kayatene Gunung Loro singgede. Tang salah satu pun riwayat ibu sebutakan asharuhuma mislul uhud Sing paling cilik kayak dene uhud Yeah, niki fadlon al Adim. Fadlon Adim keutamaan sing Gede. Buat ajarun kabir, lan keutamaan sing, eh, nama ganjaran sing, gede. Keutamaan iku gede, ganjaranake. Okay. Timbun sekutakan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mak sak mireng hadis man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qirat, wa man syahidah hatta tudfana falahu qiratan. Eh? Okay. Abdullah bin Umar ngendiko ngaten. Laqad faratna fi qararat Kita kelangan pirang-pirang qirat. Insyaallah. Ora oleh. Nggih, waunen hadis niki kurang perhatian masalah layat. Kurang perhatian masalah apa? Ittiba'ul jana'is. Nah, saesmone Ibnu Umar niki mireng hadis wa Soro ba'da dalika hmm. La yaro janazah Illa tabi'ah Sabun sabun, sabun Ibnu Umar ni ku ngerti, ngerti. Antan jenazah? Netutakan Sebab apa? Lianna hadihi Ghanimah-ghanimah Sebab sehingga ike mau Itibangul janais Ghanimah-ghanimah Harta rampasan perang Harta rampasan perang ulih gunung loruk sing gede iki amalane enteng oleh nek karo comment kan fi amalin yasirin amalane enteng wa hadzal ajru mata yalqa kanjaren kapan wong niku nikmati yalqahu Yauma huwa ahwa jumaya kunu ilai bakal ditemukakan ganjaran koe mau nang dina wong butuh man, butuh banget ganjaran. maring ganjaran kapan iku fi yaumin laisa indahu dirham nang dina sing ora gawe dinar dirham dagangan nggih anak bocok, kerabat mboten manfaat illa al amalus saleh Kecapak amal sing soleh. Deh, singajitin delna kulon jenengan apa sih ngaji bajang negeri ka? Ngendelna anak bocok bautendati. Deh, ngendelna cepat bautendati. Ngendelat dunya, dunya muti ditinggal orang kangu gawe. Berarti apa? Al amalus soleh. Al amalu, -amalu assoleh. Fahwah, jika tabi al jenazah, hatta yusalli aliyah, sumpa hatta tutfan, nalicane DWK ngetutakkan jenazah sehingga DWK nyolati, terus ngetutakkan nganti tekan kuburan, falahu kiraton. DWK oleh rong kirat. Kayak ini gunung loros singgede, sing paling cilik kayak gunung loros mau kayak ini gunung. G, okay. penjelasan saja engkau mage. Adab-adab Ittiba'ul janais Wallah ta'ala alam Salallah